Hanni und Nanni und ihre Gäste. Im Internat Lindenhof fehlte Frau Roberts, die Erdkundelehrerin. Ob sie vielleicht krank war? Nein, krank war sie nicht. Nach einer Woche erschien die Lehrerin wieder. Aber sie war wie umgewandelt, viel vergnügter und nicht halb so streng wie sonst. Eine ältere Tante hatte ihr ein Ferienheim vermacht. Die einzige Bedingung war, dass Frau Roberts ihren Beruf aufgab und das Heim übernahm. Das erzählte sie drei Mädchen aus der oberen Klasse, die sie eines Tages zu sich ins Zimmer gebeten hatte. Hanni, Nanni und Hilda. Ja, ich habe einen besonderen Grund, dass ich euch zu mir eingeladen habe. Mhm. Ich will euch nämlich etwas vorschlagen beziehungsweise euch um etwas bitten. Das klingt ja spannend. Sollen wir Ihnen beim Packen helfen? In ja. einer Woche beginnen ja schon die großen Ferien. Mhm. Ja. Und ihr könnt euch denken, dass nun viel Arbeit auf mich zukommt. Oh ja. Das ist an sich nicht schlimm. Ich kann mir ja Hilfskräfte nehmen und habe sogar schon welche. Mhm. Aber in dem Haus wohnen eine Menge Gäste, die ihren Erholungsurlaub nicht deshalb unterbrechen möchten oder auf ihre Bequemlichkeiten verzichten wollen, weil ich meine Tante ablöse. Ja. Sie wollen auch in der Übergangszeit gut betreut werden. Das kann ich gut ja. verstehen. Mhm. Ja, denen mhm. kann man nicht bloß das Essen hinstellen und ihnen die Zimmer richten. Man muss sich auch um ihre kleinen Extrawünsche kümmern und dafür sorgen, dass sie dort einen wirklich schönen Urlaub verbringen. Mhm. Ja. Das ja. aber schaffe ich einfach nicht und schon gar nicht mit fremden Helfern. Mhm. Na, deshalb habe ich gedacht, ob nicht ein paar von euch mitkommen wollen und mich ein wenig unterstützen. So. Ah, habt ihr Lust? Und was sind denn das für Gäste, Frau Roberts? Sind sie pflegebedürftig? Nein, das würde ich euch nie zumuten. Ich war ja nur einige Tage dort und kann nicht allzu viel sagen, aber ich habe ein paar sehr nette Leute kennengelernt. Zwei Studentinnen, die gerade ihr Examen hinter sich haben, einen alten Herrn, der täglich ein paar Stunden durch den Wald läuft und Blumen und Steine sammelt, mhm. eine junge Ärztin, eine Malerin... Ja, und auch eine Lehrerin. Mhm. Äh, vor allem sind ein paar Familien da, also auch Kinder. Mhm, schön. Ja, insgesamt wohnen dort vielleicht 20 Gäste. Eine Köchin sorgt fürs Essen und zwei Zimmermädchen halten Zimmer und Haus in Ordnung. Boah, ganz schön viel Arbeit. Ja, du sagst es, Hani. Mir wird es später gewiss einmal großen Spaß machen, mich um alles zu kümmern. Aber im Augenblick fürchte ich, dass mir die Arbeit über den Kopf wächst. Mhm. Ich muss ja erstmal die ganze Verwaltung in den Griff kriegen. Klar. Ja, ja. Nun, was meint ihr zu meinem Vorschlag? Das klingt doch alles sehr vielversprechend. Mhm. Bis wann müssen Sie denn Bescheid haben, Frau Roberts? Ja, ist es zu früh, wenn ich sage in zwei Tagen? Mhm. Mhm. Ihr könnt auch gern auf meine Kosten mit euren Eltern telefonieren. Mhm. Ja, gut. Frau Theobald weiß Bescheid und ist einverstanden. Mhm. Sie erlaubt sogar, dass ihr zwei oder drei Tage die Schule schwänzt. Oh, <lacht> Wo liegt denn das Heim? Na, ziemlich abseits. In einem Tal, umgeben von Wald. Und früher befand sich dort eine Sägemühle. Deshalb haben meine es Fuchsenmühle getauft. Warum gerade Fuchsenmühle? Na, weil sich dort die Füchse Gute Nacht sagen. Ach, ach so. <lacht> Ja, aber erschreckt nicht. So <lacht> abgelegen ist es nun auch wieder nicht. Inzwischen gibt es eine gute Straße bis zu dem Anwesen mhm. und zweimal am Tag verkehrt der Omnibus. Tja, mir wäre es am liebsten, wenn ihr wenigstens vier Wochen dort bleiben würdet. Mhm, das hört sich gut an. Ich setze euch auch danach nicht etwa an die Luft. Wahrscheinlich wäre ich froh, wenn ein paar von euch es noch länger dort aushalten würden. <lacht> das sieht fast so aus. <lacht> Zwei Tage vor Schulschluss reiste Frau Roberts mit den Zwillingen und Hilda zu ihrem neuen Feriendomizil. Sie mussten zwei Stunden mit dem Zug fahren. Am Bahnhof wartete ein Kleinbus. Davor hielt ein würdiger älterer Mann Ausschau und schwenkte den Hut, als er Frau Roberts entdeckte. Hallo! Ihr! Ihr bin ich! Das meine lieben Mädchen ist Monsieur Latif, der gute Geist des Hauses. Er kommt. Darf ich vorstellen, Monsieur, meine jungen Helferinnen aus dem Lindenhof, die Zwillinge Hanni und Nanni und Hilda. Guten Tag, Monsieur. So, die jungen Damen dürfen mich ruhig mit Marcel anreden. Mhm. Ich öre das sogar besonders gern, denn die Leute hier haben meinen schönen Namen, weil er ihnen fremd klingt, einfach in Marcel umgewandelt. Ah. <lacht> Wie schade, dass Mademoiselle nicht hier ist. Sie wäre selig, wenn sie einen Landsmann träfe. Genau das Gleiche habe ich eben auch gedacht. Sagt mal, habt ihr eine Ahnung von Mamsels Ferienplänen? Hm, ich die geringste. Meist fährt sie nach Frankreich. Ich glaube, außer ihrer Familie hat sie nicht viel Bekannte. Ferienheim Fuchsenmühle stand über dem Torbogen, vor dem das Auto anhielt. Herr Marcel stieg aus und half Frau Roberts galant aus dem Wagen. Darf ich bitten, Madame? Sehr liebenswürdig. <lacht> Kinder, unser Mamsellchen wäre begeistert von diesem höflichen Marcel. Ein echter Franzose würde sie rufen. Sieht doch, Frau Roberts ist auch ganz gerührt. Danke, Marcel. Danke. <lacht> Steigen wir erstmal aus. Hani mhm. und Nani, Hilda, ja. mhm. da kommt unsere Köchin. Ah, willkommen auf der Fuchsenmühle. Ich bin die Gustel und koche für den ganzen Laden. Mhm. Mit mir müsst ihr euch also gut stellen, wenn ihr gern einmal nascht. Ja, falls euch die Zeit dafür bleibt. Werden wir denn so viel zu tun haben? Das wird sich zeigen. Wir haben ja nicht nur Dauergäste, die ein paar Wochen lang unsere gute Luft und die Ruhe hier genießen wollen. Es kommen auch oft Wanderer, die nur kurz Rast machen. Manche von ihnen bleiben auch ein oder zwei Nächte. <lacht> Ihr werdet schon sehen. Es geht bei uns recht lebendig zu. Ja, Aber Ich will euch die Freizeit ja nicht ganz rauben. Ihr sollt nicht etwa den ganzen Tag von früh bis spät nur helfen. Wir wollen nicht vergessen, dass es eigentlich eure Ferien sind. Nani und Hilda wurden in einem gemütlichen Mansardenzimmer einquartiert. Am nächsten Morgen lernten sie die meisten Gäste kennen. Zwei junge Damen saßen als erste an einem Tisch, die eine hatte einen Skizzenblock neben sich liegen. Aha! Das war also die Malerin. Guten Morgen! Hallo! Hallo ihr Mädchen, seid ihr Robbys Schülerin? Ja. Lasst euch mal anschauen. Himmel! Zwillinge! Und wie ähnlich sie sich sind! Na, Margit, das kann ja heiter werden. Diese Verwechslungen. Aber Stefanie, Sie als Ärztin müssten doch Unterschiede entdecken. Also kommt mal her, ihr drei Hübschen. Was dürfen wir Ihnen servieren? Wir hätten gern zwei Tee und jeweils das einfache Frühstück. Mhm. Und das Ei, bitte, Medium. Ich esse es lieber hart gekocht. Kommt Fahrt. Während Hanni die Bestellung in die Küche weiterleitete, gingen Nanni und Hilda an die nächsten beiden Tische an die sich inzwischen neue Gäste gesetzt hatten. Hilda steuerte auf einen älteren Herrn zu. Das war gewiss der Steinsammler, denn er holte gerade zwei Steine aus seiner Jackentasche, die er von seinem Morgenspaziergang mitgebracht hatte. Was darf ich Ihnen bringen? Hier. Ja. Sehen Sie. Mhm. Ja, sehen Sie sich das an, junge Dame. Ein... Ein interessanter Basaltbrocken, von Quarzschichten durchzogen. Hier ist ein ehemaliges Moränengebiet. Die Gletscher haben die unterschiedlichsten Gesteine abgerissen und vor sich hergeschoben. Du liebe Zeit, das war ja fast wie in der Schule. Zum Glück hatte der Herr einen gesunden Appetit mitgebracht. Er bestellte zwei Eier zum Morgenkaffee und noch ein Käsebrot. Hilda versorgte ihn schnell, um dem Redeschwall zu entkommen. Nanni wandte sich an den Tisch auf der anderen Seite, wo es schon laut und lustig zuging. Drei Kinder, zwei größere Mädchen und ein kleiner Junge von vielleicht vier Jahren, erzählten der Mutter, was sie in der Nacht alles geträumt hatten. Oh Gott, was? Was ich geträumt habe, ja, das, das? kann ja nur wieder von nee. der Spinne gewesen sein. Eine Spinne, sein. genau, die riesig auf der Nase war. Mit dem Rieb und keine Spinne. <lacht> Nein, das darf doch nicht was. Ich, ich habe auch was geträumt, <lacht> aber es war nicht von Spinnen, das war so ein Kacke-Lacke. Oh. Und dann, der ist so von der Wand runtergesprungen <lacht> auf mein Gott! <Wand. lacht> Und ich wollte das weg. Tun. Ah, jetzt habe ich schon Und ich habe sie gefangen. Habe ich nicht einen tapferen kleinen Jungen? Der wird uns alle einmal beschützen. Aber Sie wollen wohl wissen, was wir jetzt zum Frühstück möchten. Was darf es denn sein? Ich, Na, ich möchte ein Eis. Zum Frühstück ja, Eis. Ich will aber doch ein Eis. Na, bitte. Also, kein Frühstück mit Eis. Es dauerte nicht lange, da hatten sich die Lindenhofmädchen so an den neuen Tagesablauf gewöhnt, dass sie abends gar nicht mehr so müde waren. Und dann, eines Mittags – es waren vier Tage seit ihrer Ankunft in der Fuchsenmühle vergangen – gab es eine große Überraschung. Nanni holte gerade eine Limo aus der Küche, als draußen ein Auto vorfuhr. Sie warf nur einen Blick durchs Fenster. Dann sauste sie ohne Limo zur Liegewiese hinaus, wo Hanni und Hilda sehnlichst auf die Erfrischung warteten. Oh, kommt sofort an die Haustür. Da wartet eine tolle Überraschung. Los, beeilt euch! Oh, bei dir, Hitze? Hast du einen Sonnenstich? Oh. Dann lasst es halt bleiben. Was kann da bloß los sein, Hilda? Wir müssen wohl unsere behaglichen Stühle verlassen. Hm. Das sei denn, du bist nicht neugierig geworden. Na und ob. Ohne Grund wird Nanni nicht die Pferde scheu machen. Das sehen wir uns an. Komm. Ja. Das gibt es doch nicht. <lacht> was muss ich denn? mich mal, Hanni. Ich glaube, ich träume. Mon da sind ja meine lieben Zwillinge. Nun, <lacht> was sagt ihr zu unserem neuen Gast? Bonjour, Mademoiselle. Da staunt ihr, was? Ja. ja. Fräulein Roberts hat eure Französischlehrerin eingeladen, mhm. ein paar Wochen in der Fuchsenmulle zu verbringen. Ich bin gern gekommen. Ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen und ich werde tüchtig helfen. Schön. Oh ja. <lacht> und dass nun auch Monsieur Marcel hier ist, mhm. mit dem ich von meinem schönen Frankreich schwärmen kann. Also das ist merveilleux. <lacht> <Oui>. Wundervoll. <lacht> Werdet ihr nicht auch mit Monsieur Französisch sprechen? Oh ja. So könnt ihr es wundervoll lernen und Meine allerbesten Schülerinnen werden. Fürchterlich? Nein, fürchterlich, liebe Mamselle. Oh. Dann also Ferien ja. ohne Vokabeln und ohne Strafarbeiten. Oh. Ja, <lacht> Mamsel brachte Schwung in die Gesellschaft. Obwohl sie gern lange schlief, erschien sie jeden Morgen schon vor halb acht. Sie half, die Tische herzurichten und begrüßte die Gäste, die nacheinander ankamen. Es stellte sich heraus, dass zwei von ihnen Lehrerinnen waren. Die Jüngere, die an diesem Morgen bei der Ärztin und der Malerin am Tisch saß, fanden die Mädchen ziemlich griesgrämig. Mamsell dachte gewiss etwas Ähnliches und nahm die Dame gleich aufs Korn. Eine Kollegin! Wie schön, meine Liebe! Darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber gern. Wo unterrichten Sie denn? In einem Mädcheninternat. Ich lehre die Schülerinnen das perfekte Französisch. Ach, das klingt ja reizend. Ich bin Gymnastiklehrerin auf einem College. Da, sehen Sie nur, unsere Zwillinge. Sie waren zuerst der Schrecken des Internats, aber sie haben sich gut herausgemacht. Gewisse haben sie sie mit ihrer Ähnlichkeit oft zum Narren gehalten. Und ob und ob. Wenn die eine Dienst hatte und lieber in die Stadt ging, sprang die andere ein. Oder sie behauptete, weiß ich nicht, da müssen sie meine Schwester fragen. Und die andere hatte inzwischen sich neue Ausreden ausgedacht. Aber Marcel, nicht aus der Schule plaudern, sonst erzählen wir von klopfenden Erbsen und ja. klingenden Gäbsen. An Ihrer Schule scheint es ja recht lustig zuzugehen. Die Mädchen haben wohl gar keinen Respekt vor den Lehrkräften. Also ich, also wenn Sie mich fragen, ich, äh... Ja, Verzeihung, ich habe Ihre Frage gehört und möchte sie beantworten. Oh ja, wir sind alle vergnügt und schlagen manchmal über die Stränge. Das gibt es aber, so viel ich weiß, auch an strengeren Schulen. Wir haben viele Streiche gemacht. Gerade unsere Französischlehrerin Lehrerin hat oft auch leiden müssen. Trotzdem haben wir alle großen Respekt vor ihr und mögen sie außerdem sehr gern. Ja, genau. Ja, aber dennoch, ich, ich meine. Gerade weil sie nichts übel nimmt und hinterher sogar oft mit uns über unsere Dummheiten lacht. Ja, das das wissen Sie doch, Mademoiselle, nicht wahr? Ihr seid schon meine lieben Mädchen. Auch wenn eure alte Mamselle manchmal geörig mit euch schimpfen muss. <lacht> ja, ja. So war Mademoiselle erst einmal abgeblitzt. Sie setzte sich deshalb mittags an den Tisch neuer Gäste. Zu fünft waren sie angereist. Vater, Mutter, zwei Jungen von 15 und 12 Jahren, Peter und Michael hießen sie, und die 14-jährige Niki. An sie wandte sich Mademoiselle zuerst. Da werden sich unsere Mädchen freuen. Sie sind genauso alt wie du. Hilda, Ani, Nanni, kommt doch mal. <lacht> ja, was Niki, das ist die Klassensprecherin aus unserer fünften, Ilda Wentworth. Sie hilft zusammen mit den Zwillingen Anni und Nanni Frau Roberts, die dieses Aus übernommen hat. Ja, Hallo, Hallo Niki. <lacht> ich wollte euch miteinander bekannt machen. Vielleicht könnt ihr ja mal was zusammen unternehmen. Ja, klar. Das hört sich nicht schlechter. Äh, Niki, hast du Lust, heute Abend in unser Zimmer zu kommen? Wir können etwas spielen. Halma oder Mensch, ärgere dich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Erstmal muss ich mich in der neuen Umgebung orientieren. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn es mir einmal passt. Na hör mal, was fällt dir ein, die netten jungen Mädchen so zu behandeln? Du solltest froh sein, wenn du Anschluss findest. Den finde ich auch so. Was soll ich mit Kinderinnen anfangen? Also, weißt du, schon mal was von Ferienjobs gehört? Ich? Wieso? Also Nikki. Ja, teure Nikki. Du hast die Familie mal wieder als einzige würdig vertreten. Wie ständen wir bloß ohne dich da? <lacht> <Müd> Nutzlos, <sein lacht> ja. Nikki wandte sich entrüstet ab, als ob sie auf Hausbedienstete angewiesen wäre. Sie hatte schon erfahren, dass die beiden jungen Mädchen, die während des Mittagessens von einem längeren Ausflug zurückkehrten, Studentinnen waren. An die wollte sie sich halten. Sie entdeckte voll Freude, dass die beiden, die gerade den Speiseraum verlassen wollten, auf dem Tisch ein Buch liegen gelassen hatten. Danach griff sie schnell, um es ihnen zu bringen. Hallo ihr beiden, ihr habt dieses Buch im Speiseraum vergessen. Oh Mann, vielen Dank. Wo hab ich nur meinen Kopf. Ich hab' dich noch nie hier gesehen. Bist du neu angekommen? Ja, heute Morgen. Sagt mal, kennt ihr euch in dieser Gegend aus? Ihr seid doch schon länger hier. Kann ich mal mit euch spazieren gehen? Gewiss, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Allerdings musst du gut zu Fuß sein. Wir sind geübte Wanderer. Ich auch. Gebt mir bitte Bescheid, falls ihr loszieht. Mhm, machen wir. Prima. Mademoiselle hatte scharfe Augen, obwohl sie diese während der Schulzeit manches Mal überanstrengte. Wenn es um ihre lieben Mädchen ging, sah sie vorzüglich. Sie hatte sofort begriffen, was Niki da spielte. Am Abend besuchte Mademoiselle die beiden Studentinnen Gudrun und Andrea in ihrem Zimmer. Guten Abend. Entschuldigen Sie, dass ich störe. Ich wollte Sie nur begrüßen. Frau Roberts war bisher meine Kollegin im Internat und ich will ihr ein paar Tage helfen, soweit ich kann. Kommen Sie doch herein. Setzen Sie sich doch. Das ist sehr liebenswürdig. Sie sind Französin? Ich merke es an ihrem Tonfall. Madame ma Sie haben gute Ohren. Kunststück. Wir kommen gerade aus dem Elsass und sind ein paar Tage in den Vogesen gewandert. Vogesen, ach ich liebe sie. Schnell waren die drei in ein eifriges Gespräch vertieft und die Studentinnen wunderten sich nicht wenig, wie unterhaltsam die ältere Dame war. Natürlich erwähnte Mademoiselle auch Hanni, Nanni und Hilda und schließlich erfuhr sie auch von Nikis Anbiederungen. So, so. Und meine Mädchen waren ihr nicht gut genug. Hm? Wie meinen Sie das? Mademoiselle berichtete. Da horchten die beiden auf. Das Ergebnis war ein Plan, den sie zu dritt schmiedeten und gleich am nächsten freien Tag der Zwillinge und Hilda in die Tat umsetzen wollten. Gudrun und Andrea brachen bei Zeiten auf. Mit Niki. Das flotte Tempo, das sie vorlegten, wurde Niki bald unheimlich. Geht ihr immer so schnell? <lacht> Was ist dir zu viel? Dann dreh am besten gleich wieder um. Von hier aus findest du noch hm. leicht zur Fuchsmühle zurück. Nein, mir gefällt es sehr. Ich wundere mich nur, ihr wirkt gar nicht so sportlich. Aha. Naja, Hier sieht man das Sportmädel natürlich weit mehr an. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Ich bin nicht die Allerbeste in meiner Klasse. Sieh mal an. Dabei hätte ich wetten mögen, dass du ein richtiges Sportass bist. Mhm. Hallo! Oh, hallo! Die Zwillinge und Hilda. Hallo! hallo. Fallt nicht! Wo kommt ihr denn her? Ramsell erzählte, dass ihr zum Heuberg wollt und hat uns geraten, mitzugehen. Dürfen wir? Aber klar, warum habt ihr es denn nicht schon früher gesagt? Weil wir es von Mamselle erst erfuhren, als ihr schon losgefahren wart. Aber wir haben euch eingeholt das ist die Hauptsache. Übrigens, habt ihr ein ganz schönes Tempo angehalten? Das hm? muss man ja. euch lassen. Also, flott und fröhlich weiter. Okay. okay. Weiter geht's. Puh, eure Mamselle ist ein Schatz. Oh, wie ist sie denn so als Lehrerin? Das war ein dankbares Thema. Die drei erzählten und die Studentinnen kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Zwischendurch plapperten sie sogar Französisch. Erstaunt lauschte Niki. Die schienen ja alle in eine höhere Schule zu gehen. Französisch sprachen sie sogar besser als sie selber. Sie verstand von der Unterhaltung so gut wie nichts. Du liebe Zeit. Da hatte sie ja gewaltig daneben getippt. <lacht> wieso, wieso... arbeitet ihr eigentlich auf der Fuchsenmühle? Wir helfen. Gudrun, sieh dir diesen Schachtelhalm an. Mhm. Recht ungewöhnlich, dass er in dieser luftigen Höhe gedeiht. Stimmt. Treibt ihr Botanik? Studiert ihr Naturkunde? <lacht> Viel schlimmer. Pharmazie. Wir wollen beide Apothekerinnen werden. Warum schlimmer? Na, weil Apotheker oft wunderliche Leute sind. Wunderlich? <lacht> ja, mein Großvater zum Beispiel. Der zieht im Sommer zweimal in der Woche in den Wald. Mit zwei Regenschirmen bewaffnet. Zwei Regenschirme? Mhm. Wozu das? Auch bei Sonnenschein? Oh, Nur bei Sonnenschein. Mit dem einen beklopft er die Baumstämme und den anderen spannt er auf und hält ihn umgekehrt darunter. Und wozu soll das gut sein? Er sammelt Käfer. Für Arzneien? Nein? Ja, weißt du denn nicht, dass viele Käfer und Fliegen die besten Arzneien ergeben? Uah. Natürlich, das weiß doch jeder. Moderne Reformköchinnen wissen das auch. Wir haben schon ein paar Mal Heuschrecken und Kartoffelkäfer für Gustl's Salate suchen müssen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Ich könnte mich auf der Stelle übergeben. Heute Abend bringe ich kein Wissen runter, das schwöre ich euch. Ich kann nicht weitergehen. Mir geht bei eurem Tempo die Puste aus. Und eine Blase habe ich bestimmt auch schon. Außerdem ist mir schlecht. Das hättest du wirklich eher sagen können. Was machen wir nun? Tja, wir müssen zurück. Ohne uns findet sie von hier aus bestimmt nicht zur so Fuchsenmühle. Ach, geht ruhig weiter. Ich kann ja hier auf euch warten. Kommt nicht in Frage. Und wenn ich mit ihr zurückwandere? Und dich auch verläufst? Nein, wir drehen um. Und zwar gemeinsam. Tja, Dieser Ausflug ist wohl gründlich missglückt. Ja, wir gehen an einem eurer nächsten freien Tage wieder los. Versprochen. Also blasen wir zum Rückzug. Also gut. <lacht> Niki sagte nichts. Sie humpelte verbissen und schweigend neben den anderen her. Aber die nahmen keine Notiz von ihr. Das Abendessen sah lecker aus – Bratkartoffeln, Rühreier und grüner Salat mit vielen frischen Kräutern. Niki hatte großen Hunger. Trotzdem stocherte sie misstrauisch mit der Gabel auf ihrem Teller herum. Was hast du bloß, Niki? Schmeckt's dir nicht? Bist du krank? Mutti, verstehst du etwas von moderner Ernährung? Von Reformkochen und so? Na, ja, ich denke schon. Hast du jemals gehört, dass man dabei auch Käfer verwendet? Oder Heuschrecken? Natürlich, Mistkäfer sollen vorzüglich schmecken. Wie, wie eklig. Rappen? Ha, warum kriegen wir die nicht öfter? <lacht> also Kinder, bitte, Schluss mit dem Blödsinn. <lacht> An den Nachbartischen waren die Gäste durch das große Gelächter, das Nikis Brüder anstimmten, aufmerksam geworden. Und Hanni, die ein paar Schritte entfernt gerade Essen auftrug, merkte auch gleich, was dort los war. Jetzt überkam sie das schlechte Gewissen. Reumütig trat sie an Nikis Tisch heran. Ist was? Was willst du? Ach, Niki, das war doch alles bloß Spaß. Ach. <lacht> Das ist doch. Ihr seid das gemeinste Pack, das mir jemals begegnet ist. Aber Nikki, bleib doch hier. Lass sie ruhig, Mama. Die beruhigt sich schon wieder. Genau. die nächsten Tage für Niki nicht. Sie langweilte sich grässlich. Die Studentinnen waren meist unterwegs. Niemals forderten sie Niki auf mitzukommen. Und sie selber hütete sich zu fragen. Die Zwillinge und Hilda waren ihr gegenüber von eisiger Höflichkeit. Und die Brüder zogen sie ständig auf. Sie brachten sogar Raupen mit an den Esstisch. Aber da wurden die Eltern energisch und verbaten solchen Unfug. Eines Tages schien es für Niki einen Lichtblick zu geben. Neue Gäste kamen. Ein Dr. Robin mit seiner Tochter. Und die war in Nikis Alter. Endlich fand sie die passende Gesellschaft. Sie war selig und lauerte in der Halle, als das Auto ankam. Die jungen Mädchen waren draußen auf der Wiese, als Frau Roberts die Gäste begrüßte. Sie schienen alte Bekannte zu sein. Niki wartete auf die Gelegenheit, die Tochter anzusprechen. Aber gerade als sie die Halle betrat, erschien auch Hanni und rannte stürmisch auf die Neue zu. Mensch, das gibt es doch nicht, Jackie! <lacht> Haben Sie euch hier verraten? <lacht> und wie? Die anderen werden Augen machen. Robby hat nichts verraten. Robby? Du meinst Was? Frau Robert? Klar, mit ihr verstehen wir uns bestens, trotz der vielen Arbeit. Ach, solange wir hier sind, helfe ich natürlich auch. Ach prima, komm mit auf die Wiese. Die anderen werden Augen machen. <lacht> <lacht> komm, <lacht> Ich ich, mein Vater, mach dich hier Urlaub? Niki war inzwischen auf den Balkon ihres Zimmers geschlichen und hörte die fröhliche Begrüßung. Wütend, um ihrem Ärger Luft zu machen, stampfte sie mit dem Fuß auf. <lacht> Doch so eingebildet, wie Niki zuerst getan hatte, war sie dann nicht mehr. Denn zwei Tage später hörte sie Nanni und Hilda miteinander reden. Sie wollte eigentlich gar nicht lauschen, aber sie ging gerade zufällig an der Tür zur Küche vorbei. Und Pech, jetzt gleich alle beide aussehen Und Robby hat nun statt Hilfe noch Arbeit mit der Pflege. Ob Mamsel nicht hilft? Glaube ich nicht. Robby fühlt sich bestimmt verantwortlich. Die Ärztin hat die Hausmädchen Heidi und Barbara vorhin untersucht und Monsieur Marcel ist zur Apotheke gefahren. Naja, eine eitrige Mandelentzündung, das kann schlimm sein. Ob's lange dauert? Ich weiß nicht. Wir müssen uns jedenfalls trotz Jennys Hilfe anstrengen, dass wir beide ersetzen. Ja. Hoffentlich kommen in den nächsten Tagen nicht gerade neue Gäste. Na sowas. Niki dachte lange nach. Einfach ist es nicht, wenn man sein dummes Benehmen wiedergutmachen will. Das kostet schon Überwindung. Doch Niki gab sich einen Ruck. Am Nachmittag stieg sie die Treppe hinauf zur Mansarde. Sie wusste, in welchem Zimmer die Lindenhof-Mädchen wohnten. Zaghaft klopfte sie an die Tür. Herein! Hallo! Nanu? Bist du nicht Niki? Komm doch rein! Hast du was auf dem Herzen? Du siehst so ernst aus. Ich habe erfahren, dass zwei von den Hausmädchen krank sind und ihr deshalb ein bisschen viel zu tun habt. Kann ich euch helfen? Ja, oh. also... Ich dachte, du... Ich weiß schon, was ihr denkt. Und ich habe mich tatsächlich sehr blöd benommen. Das tut mir längst leid. Bitte. Bitte. Na also, da brauchen wir ja nichts weiter zu sagen. Und wenn du wirklich helfen willst, dann ist das prima. Schwamm über alles. Oder? Was meint ihr? Na ja, richtig. Okay. Wir finden das so in Ordnung. Und außerdem ist es das großartig, dass du gekommen bist. Ich weiß zwar nur von Erzählungen, dass du dich wie ein getrimmter Pudel genommen hast, Niki. Aber so schlecht kann es ja mit deiner Intelligenz nicht bestellt sein, wenn du jetzt reumütig zu uns rauher Dackeldamen zurückkehrst. <lacht> An diesem Abend schaute Michael erstaunt durch den Speiseraum und gab seinem Bruder einen Knuff in die Seite. Du, Peter, ich kann nicht mehr richtig gucken. Kneif mich mal, damit ich merke, ob ich nicht träume. Gekniffen wurde er, sogar kräftig. Au! Au! <lacht> das Traumbild blieb. Da stolzierte seine Schwester Niki hinter Hilda her und balancierte ein bisschen ängstlich ein Tablett. Darauf stand das Abendessen für ihre Eltern und ihre Brüder. So, lasst es euch gut schmecken. Ich esse nachher gemeinsam mit den anderen. Wunder gibt es also wirklich. Für Niki gab es noch ein paar vergnügte Tage. Und als sie sich am Mittwoch verabschieden musste, weil der Urlaub ihres Vaters zu Ende ging, da winkten ihr die anderen Mädchen herzlich nach. Von Frau Roberts bekam sie ein kleines Album mit Bildern aus der Fuchsenmühle. Auf dem letzten Bild war sie selber abgebildet, wie sie mittags beim Servieren half. Niki, sieh mal, das hat Nanny heimlich von dir geschossen. Und selber entwickelt. Sie kann das erstaunlich gut, nicht? Oh, danke. Ich werde diesen Aufenthalt auf der Fuchsenmühle nie vergessen. Mit Herrn Marcel hatten die Mädchen dicke Freundschaft geschlossen. Es war zur Gewohnheit geworden, dass alle mittags und abends, sobald die Gäste abgefüttert waren, wie die respektlose Hanny sich ausdrückte, im großen Esszimmer ein paar Tische zusammenrückten und mit Frau Roberts, Mademoiselle und Herrn Marcel zusammen aßen. Das wurden immer sehr vergnügte Mahlzeiten. Natürlich durfte auch Jenny dabei sein. Tja, und in solchen Stunden erzählte Monsieur Marcel sehr oft von den großen Reisen, die er gemacht hatte. Mmh. Hm. Das, der Madame, das Essen war wieder vorzüglich. Ja, das stimmt. Besser bekommt man dieses Reisgericht auch bei den Chinesen nicht. Nur, dass man dort am Meer die Kokospalmen raschelt. Ah. Ja. Und man seinen Reis auf Oldstäbchen jongliert. Das ist ja toll an Schön, dass Sie das sagen müssen. An einem anderen Abend, als man in allen Himmelsrichtungen Wetterleuchten sah, fragte er, Hat jemand schon einmal die Nordlichter über die nächtlichen Immeltanz in Diese bunten, breiten Bänder in der Polarnacht? Mm. Sie sind ja ein Dichter, lieber Marcel. Oh. Ja, ja. Aber dann geschah eine böse Geschichte. Mit hochrotem Kopf trat eines Nachmittags die Malerin auf die Terrasse hinaus und an Herrn Walter, den Steinesammler heran, der auf einem Liegestuhl in ein Magazin vertieft war. Hanni, Nanni und Hilda deckten gerade den Gartentisch zur Kaffeestunde. Ich bin bestohlen worden! Man hat mir eine sehr wertvolle Kette entwendet. Liebe Zeit, wie konnte das geschehen? Ich nahm die Kette gestern aus der Schatulle, weil ich sie meiner Freundin der Ärztin zeigen wollte. Die Kette ist das Geschenk eines bedeutenden Künstlers. Ich bekam sie von ihm als Dank für eine Porträtzeichnung zu seinem 25-jährigen Bühnenjubiläum. Eine goldene Kette mit einem Anhänger aus Brillanten und Rubinen. Sie ist weg! Einfach weg! Haben Sie denn überall nachgesehen? Überall. Sie ist gestohlen worden, sag ich Ihnen. Aber, aber wer sollte sie denn nehmen? Es lässt sich doch sicher nachprüfen, wer in ihrem Zimmer war. Gewiss. Es war diese Jenny. Dieser frechen Göre traue ich sowieso nicht. Das gibt es doch wohl nicht. Hilda war stillschweigend ins Haus gegangen und alarmierte Frau Roberts. Zusammen mit Herrn Marcel traten die drei auf die Terrasse hinaus. Also, unglaublich, so was. So beruhigen Sie sich doch, Frau Merritt. Jenny war es bestimmt nicht. Für Sie und alle übrigen Angestellten lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, man täuscht sich oft den Menschen. Wollen wir nicht in mein Büro gehen? Oder in Ihrem Zimmer in aller Ruhe noch einmal gründlich nachsiehen. Das ist völlig überflüssig. Ich habe selbstverständlich alles durchsucht, bevor ich herkam. Trotzdem bin ich dafür, dass Sie selber uns zeigen, wohin Sie die Kette gelegt haben. Ja. Und ich bitte Sie sehr, die Anschuldigung gegen das junge Mädchen fallen zu lassen. Hören Sie sie doch! Ich werde sie selbst fragen, was sie zu der ganzen Sache zu sagen hat. Ja, leider ist sie jetzt nicht hier. Aha. Sie hilft der Köchin in der Stadt beim Einkaufen. Aha! Wahrscheinlich wird sie zu einem Juwelier gehen und meine Kette anbieten. Versetzen! Oh, not no. Das ist ja wohl eine bodenlose Unterstellung! Jenny würde niemals zu etwas sagen. Lass essen. nur, Andi. Es wird sich alles klären. Wir wollen jetzt in Übergehen. Erst will ich in Ruhe Kaffee trinken. Das kann Ihnen niemand verbieten. Tö. Es war eine dumme Geschichte. Die Mädchen waren empört. Doch ein paar Gäste schienen misstrauisch geworden zu sein, besonders die zwei Bibliothekarinnen, die am Tag vorher eingetroffen waren, und ein alter Lehrer, der sich zum Steinesammler an den Tisch gesetzt hatte. Jenny kam mit der Köchin erst mit dem letzten Zug zurück. Als die beiden in der Küche gerade mit Hanni, Nanni und Hilda die vollen Einkaufstaschen auspackten, kamen Frau Roberts und Herr Marcel hinzu. Jenny sah sofort an ihren Gesichtern, dass etwas nicht stimmte. Oh je! Das ist schwer! Das ist schwer! Hallo Jenny! Ach, Frau Roberts! Ist etwas passiert? Ja. Jenny? Ja? Du hast doch heute Vormittag das Zimmer von Frau Merit aufgeräumt, richtig? Ja, leider! Sie hat eine schreckliche Unordnung hinterlassen. Hast du dort... Eine goldene Kette gefunden. Nein. Wieso fragen Sie mich das? Weil Frau Merit sie vermisst und behauptet, sie wäre gestohlen worden. Gestohlen? Von mir etwa? Oh, wie kann sie so etwas behaupten? Also, die soll mich kennenlernen, das oh, ist... Also, so ich, oh, oh, ich so itzig, Jenny. Frau Roberts hat dich verteidigt. Ja, Ach die Mary etwa meinen Namen genannt? Ich bitte dich, Jenny Blackpool. Oh, Jenny! Das ist alles, um die Sache aufzudrücken. Natürlich! Oh, oh, ich bin geschlossen hinter dir. Ja, und inzwischen sickert bei den Gästen durch, dass ich eine Diebin bin. Aber Jenny, nein. wer dich kennt, Nein, Frau Robert, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich, ich, ich werde diese Person selber fragen, wie sie auf so eine Idee kommt. Das solltest du auch. Gleich morgen früh. Glauben Sie, dass ich noch ein einziges Mal in dieses Zimmer gehe? Nein, das mutet dir niemand zu, Ach, die soll mich Jenny. kennenlernen! Saß sie nicht vorhin noch im Aufenthaltsraum? Na, warte! Jenny! Jenny, Jenny soll mich kennenlernen! Jenny, tu jetzt nichts du, du Nein, Hilda, wir gehen mit! Ja, ja. Kommen Sie, Robby! Ja, ja. Also, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen! Da bist du ja! Ach. Na? Konntest du die Kette in der Stadt versetzen? Oh, Sie sollten sich in Acht nehmen mit dem, was Sie sagen. Meinen ehrlichen Namen lasse ich nicht beschmutzen. Und von so einer Person wie Sie schon gar nicht. Jenny, hör auf. Der Förster. Na, hier geht es ja lebhaft zu. Da kann ich wohl auch noch hereinkommen und meinen Pfund abliefern. Diese Handtasche lag draußen auf der Bank im Steintal. Meine Tasche. Äh, Moment, bitte. Erlauben Sie, dass ich korrekt vorgehe! Geben Sie äh. mir Augenblick nicht meine Tasche zurück! Äh, bitte beweisen Sie, dass es wirklich Ihre Tasche ist! Was enthält Sie äh, genau? Das… das ist doch empörend! Ein Taschentuch, eine rote Lederbrieftasche, ein blauer Terminkalender und ein paar Stifte. Ja, mal sehen. Brieftasche, Kalender, Stifte. Stimmt! Eines haben Sie aber noch vergessen. Diese Kette mit dem wunderbar glitzernden Anhänger. Ob es echte Steine sind, kann ich nicht sagen. Da ist ja wohl die Kette. Mhm. Erleichtert wurde Jenny von ihren Freundinnen umarmt. Und die Malerin... Sie war auf einen Stuhl gesunken und wagte nicht, sich umzusehen. So eine Blamage. dass der Förster aber auch derart hereinplatzen musste. Mademoiselle war es, die in Absprache mit Frau Roberts die Wogen wieder glätten konnte. Sie brachte der Malerin am nächsten Morgen persönlich das Frühstück ins Zimmer. Herein! Guten Morgen. Aber, meine Liebe, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich äh, wollte mich gerade in den Frühstücksraum begeben. Das halte ich für keine gute Idee. Was soll das heißen? dass Ihre Anwesenheit auf der Fuchsenmühle unerwünscht ist. Nachdem Sie die arme Jenny so grundlos in der Öffentlichkeit des Diebstahls bezichtigt haben, sind Frau Roberts, das Personal und auch die Gäste nicht gut auf Sie zu sprechen. Das es wird das Beste sein, wenn Sie abreisen. Wir haben gestern Abend alles durchgesprochen. Sie werden zum Mittagszug gebracht. Das, das kann doch unmöglich ja, Ernst sein. Ich möchte mich zu diesem Thema nicht weiter äußern. Guten aber, Tag. Aber, aber ich... Doch nicht nur die Malerin verließ die Fuchsenmühle. Auch Mademoiselle hatte neue Pläne gefasst. Frau Roberts, ich ja. kann nicht mehr viel für Sie tun, Macher. Ich möchte jetzt abreisen. Sagen wir morgen. Morgen? Oh, verehrte Mademoiselle, darf ich Sie bitte noch einen Tag länger zu bleiben und dann mit mir gemeinsam zu fahren? Was? Sie wollen wegfahren, Herr Marcel? Nach Frankreich etwa? Ja. Ich muss für etwa 14 Tage verreisen. Oh. Übermorgen kommen zwei Ehren, die mich abholen wollen. Es handelt sich um eine geschäftliche Angelegenheit. Aber oh. Sie kommen wieder, Marcel. Oh, wenn ich darf, Robby, selbstverständlich. Oh, das ist gut. Sie müssen unbedingt wiederkommen, Herr Marcel. Was sollte denn ohne Sie aus der Fuchsenmühle werden? Ja, genau. <lacht> Arme Robby. Am übernächsten Mittag trafen die angekündigten Besucher tatsächlich ein. Sehr elegante Herren in dunklen Anzügen. Bonjour, mademoiselle. Bitte, s'il vous plaît, Monsieur Latti. Ich hole Monsieur Latti. Ich bin sofort zurück. Merci. Oh, mademoiselle, der Besuch ist da. Das sehe ich. Bonjour, Monsieur. Ich hole Herrn Marcel. Oh ja, das ist nett. Meine Herren Darf man erfahren, warum Sie Monsieur Lattie abholen wollen? Aber ja doch, gern, Madame. Monsieur Lattie ist ein bekannter Reiseschriftsteller. Er, äh Marcel Lattie! Oh, natürlich, dass ich nicht früher darauf gekommen bin. <küm> Ihm soll in diesem Jahr ein Literaturpreis verliehen werden. Das ist der Grund dafür, dass wir ihn nach Paris begleiten wollen. Ein Literaturpreis? Ja. Oh, das muss ich sofort Frau Roberts erzählen. ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück. Liebe Mamsell, Sie sind ja ganz aufgeregt. Hier, ja, Frau Roberts, ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen. Ja. Stellen Sie sich vor, Herr Marcel ist ein in der ganzen Welt berühmter Schriftsteller. Was? Und wir haben das nicht gewusst. Was sagen Sie da? Liebe Mamsell, ein berühmter Schriftsteller. Wenn ich es doch sage. Und wir haben die ganze Zeit mit ihm zusammengelebt, ohne es auch nur zu ahnen. <lacht> Die schöne Zeit auf der Fuchsenmühle neigte sich ihrem Ende zu. Hanni, Nanni, Hilda und auch Jenny bereiteten sich auf ihren Abschied vor. Da ertönte plötzlich eine bekannte Hupe vor dem Haus. Nanni, das müssen Sie sein! Mami und Papi! Ach, du spinnst doch! Warum sollten Sie uns mit dem Auto abholen? Komm schnell, wir sehen nach! <lacht> Sie sind es. tatsächlich, <lacht> sie sind <es>. Mami, Papi! <lacht> ah, meine geliebten Schwimmlinge. Du well, seid ihr braun. Geworden. Aber wirklich, warum kommt ihr denn zur Fuchsenmühle? Wir wollen ein paar Tage hier wohnen und dann geht es weiter nach Spanien. Ja, wie ihr seht, haben wir einen Wohnwagen dabei. Und sind also völlig unabhängig. Hurra! Ich wollte schon haben mal mit einem Wohnwagen verreisen. Jetzt können wir unsere Ferientage endlich so einteilen, wie wir wollen. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Die paar Tage auf der Fuchsenmühle waren wirklich sehr schön. Neue Hilfskräfte wurden eingestellt, sodass Hanni, Nanni und Hilda nicht mehr zu helfen brauchten. Dann ging es auf in Richtung Spanien. Leider hatten die Zwillinge keine Gelegenheit mehr, sich von Herrn Marcel zu verabschieden. Denn der war noch immer nicht aus Frankreich zurückgekehrt. Daher schrieben sie ihm nach langer Beratung einen Brief. Lieber Herr Marcel, wir haben die ganze Zeit gehofft, dass Sie noch vor unserer Abreise zurückkehren. Ja, genau. Nun sind unsere Eltern schon seit ein paar Tagen hier und übermorgen fahren wir mit ihnen nach Spanien. Spanien. So werden wir sie nicht mehr sehen. Das tut uns beiden sehr leid. Mhm. Wir glauben, dass sie allen im Hause fehlen. Am meisten Frau Roberts. Sie hat sich in allen Dingen ganz auf sie verlassen. Sie haben ihr sehr geholfen und nun ist sie ganz anders geworden. Stimmt. Nun ist sie eben Robby. Deshalb Bitten wir Sie recht herzlich, kommen Sie bald wieder her und bleiben Sie lange hier. Möglichst für, für immer. immer. Wir danken Ihnen für die vielen schönen Geschichten mhm. und gratulieren Ihnen zu dem Preis. Ihre Bücher werden wir bestimmt kaufen, wenn wir nach Hause kommen. Unseren Vater interessieren sie auch sehr. Es grüßen ihre Sullivan-Zwillinge, Hanni, Hanni und, und Nani. Die Antwort auf diesen Brief fanden die beiden vor, als sie mit den Eltern aus Spanien zurückkehrten. Ihr lieben Zwillinge, seid herzlich bedankt für euren Brief. Seit ein paar Tagen bin ich wieder in der Fuchsenmühle, um für immer ihr zu bleiben. Ich habe alle meine Sachen, die in einem kleinen Pariser Quartier bei Freunden standen, zusammengepackt und mitgenommen. So weit ich in der Welt herumgereist bin, so habe ich mich niemals mehr zu Hause gefühlt als in diesem abgelegenen stillen Tal. Und wenn ihr eines Tages Lust habt, unserer Robby wieder Guten Tag zu sagen, dann kommt er. Sie wird sich gewiss freuen. Und ich ebenso. Euer Marcel Laty